Då drar vi igång den här skiten Avsnitt två av Tom och Luddes podcast Är ett faktum Och jag tänker rulla igång maskineriet På en gång ja Tommy mm. uh, För att häromdagen så Bekände du en sak på Facebook Som jag fann Väldigt uh, Lustig nämligen. Ja. Ja. Så, alltså alltså du. Jag vet ju att det var en bekännelse. Ja. Och när någon bekänner någonting. Då ska man inte håna den personen för det. Nej precis. Jag, jag fick ju genast lite dåligt samvete efter att jag hade skrattat åt det. Skrev inte jag till och med typ ha ha ha eller någonting. Ja jo. Jag, jag vet ja. jag vet ju att det är löjligt. Jag vet ju att det är pinsamt. Mm. Men jag du, bekänner ju saker... Jag bekänner det ju... Lite som bikt. In, För att jag mår lite dåligt det över det. Men innan vi avslöjar... Vad det var du bekände. Men eh, du har alltså le levt i ovisshet ända sedan... Eh, här Malkovich. personen, Ända sedan John Malkovich? Ja. Ända okay. sedan John Malkovich. Ja, Melkovich, Melkovich. Jag, jag, jag tror det var första gången jag kom i kontakt. Vi kan väl. Först då trodde jag nog, Ja, nej. Ja. Ska vi säga? Ja, men vi, vi, vi, vi säger nu. Du, du Fram tills för några dagar sedan så trodde du att Spike Jones var svart. Ja. Eh, och Melkovich var så din första kontakt med, med, med, med Spike Jones. Vad jag vet, vad jag kan komma på nu. Aha. Har du någon koll på honom nu överhuvudtaget? Han är vit. Ja, okej. Okay. Men du vet att han, han är högaktuell med en ny film nu? Her. Just det. Det var ju så um... jag fick reda på det. Jag såg en intervju med honom. Jag skulle väl ha suttit som en fluga på väggen när du såg den intervjuen. Ja. Var, var du tvungen att gå bildgoogla honom sen för att verkligen vara säker på att det var han? Nej, jag såg att han är vit. Okej. Okay. Hur kände du det? Då? Ja, du menar alltså att de inte bara har placerat att de inte har placerat någon så här person som inte som inte är Spike Jones där och säger han ja, men... sätter sig Precis. där i stolen som det står Spike Jones på så där på baksidan mm. som du gör på reg regissörstolar. Att mm. det bara var någon så slumpmässigt vald vit kille som hade gått och satt sig där och ja. utgivit sig för att vara Spike Jones. Och intervjuaren bara mm. följde för det, för hon kanske inte heller visste vem man var. Eller jag visste Nej, ju vem man så. var, jag trodde bara han var svart. Jag hade, hade aldrig sett honom förut. Han är ju inte, han är ju inte en sån högprofilerad regissör som eh, Scorsese eller Steven Spielberg eller alla de där. Quentin Tarantino. Ah. Man ser honom är... inte så ofta, så jag är lite ursäktad. Är... Nej, men han är ju skådisk så han har ju faktiskt gjort en varit skådespelare i en skitbra film som jag är nästan övertygad om att du har sett faktiskt. Vilken då? Säg, nu lägger Ludin din snus. Ja, vad sa du? Three Kings. Vilken film? Three Kings. Du vet inte vilken är. George Clooney. Vad sa du? George Clooney, Mark Wahlberg. Ah, Ice Cube. Den är inte. Three bra. Kings. Jo de är ute i öknen Och Ice-T Ja, Ice Precis. Cube, just det Den Ice andra is, är det. Precis. Och Spike Jones är ju den fjärde Killen, den är lite nördig av dem Hmm Ja, nej det visste jag inte mm. Hade jag vetat det, Har hade jag vetat att han var vit Även han som regisserade Fatboy Slims musikvideo Till Praise You mm. Ja, han har gjort en hel del musikvideos Och jag tror att tror att jag var... För det första tycker jag ju att Spike Jones speciellt han stavar ju med sätta också. Mm, mm. Man skulle kunna tro att jag förväxlar honom med Spike Lee. Men så inte fallet Nej, alltså. jag skulle ju kunna skylla på det. Att jag... Oj, mm. hoppsan! Ho, ho, ho. Jag trodde att det var någon annan. Man skulle kunna skylla på det. Men eh, jag, jag, jag, vet, jag har full koll på vem Spike Lee är och vem Spike Jones är och vilka filmer de har gjort och... och vilken som är vilken. Men är det namnet då? Har Spike Jones ett typ, har han tagit sig ett typiskt eh, svart namn? Det är ju hans riktiga namn. Nej, han heter Adam Spiegel. Så det är inte direkt Ja, svart. men då är han ju... Det, det låter ju jättejudiskt och vit. Ja. Det låter som en vitaste juden i stan. Ja, eller hur? Jag uh -huh. menar det. Så, men då, då är det ju missledande. Ja, visst är det. Då, då, då vill han ju att man ska tro då, annat. Då, att han är vit. Det är lite konstigt. Nej, att han byter namn från någonting judiskt. För som, som alla vet så det är det ju judarna som styr Hollywood. Jo, men han kanske ville gå ifrån, gå, gå ifrån det, krossa. De som styr. Sätta um, griller i huvudet. Ja, du, du tänker inte säga emot mig när jag påstår det. Att det är judarna som styr Hollywood? Mm. Du tänker alltså, bara låta mig komma undan med det. Kommer vi undan med det? O emot Men jag vet ju inte hur det ligger till. Nej. Jag, jag, jag, jag tror ju att du aldrig skulle vad heter det, hitta på någonting sånt där, Tommy. Det där har ju du baserat på fakta. Det är jag övertygad om. Um, det är väl en sägen, en myt? Jag vet inte. Ja. Men vilket fall som men... helst. Uh, så han är ju lite som uh, Nicolas Cage då, då. Ja, det får du får utveckla. Ja, men uh, Nicolas Cage har ju ett, uh, ett efternamn som... Uh, han inte vill bli associerad med ett känt efternamn. Just det. Och. Eh, kul anekdot. Eh, Spike Jones har ju varit gift med Sofia Coppola. Mm. mm. Referens där. Det går ihop sig. Så Daha, skulle han. vi kunna. Ja. Fan det saker breta så... till mig här om dagen, så det borde jag veta. Ja. Då, då skulle vi kunna avsluta den här diskussionen med att. Eh, det är Nicolas Cage fel att du trodde att Spike Jonze var svart. Nej, egentligen inte. Nej? Jag tror faktiskt att jag var lite så här, Att jag inte tänkte på det. Förrän, jag, förrän han gjorde musikvideos med, med Kanye West. Och det var, då, okay. det var då jag liksom bestämde mig för... Ja, oh, men då är han svart. <laughs> för det är bara svarta som... Kan jag väst anställer för att göra musikvideos. Vad jag vet. Oh, ja. Han har även gjort I... musikvideo för Puff Daddy. Svart. Mm. Så men, han gör en han eh... massa rap videos. Jo, men han har även gjort passelvideos. Så han är en vita Hype Williams då? Eh, nej, alltså, alltså... Om vi ska snacka, han har gjort Han har gjort eh, eh, en av mina favoritvideos. Get Back med... Ludacris, den har han gjort. Den videon är svart. Ja, så det är ju inte duggkonstigt det är, det är att jag trodde han var svart. Han heter Spike Jones med Z och gör en massa rap till svarta rappare. Ja, okej. Okay. Lite ursäktad där. ja. Ja, lite ursäkta där. Men nu vet jag. Jag var på bio för några dagar sedan. Det var du. Och det var en sån där film som tyvärr då bara gick i 3D. Mm, tyvärr. Jag ja, tyvärr. Så jag var ju tvungen att uh, sätta på mig sådana glasögon. Men då fick jag veta en ny sak- och man börjar ta betalt för brillorna nu. Det kanske mm. de har gjort länge. Men det var väldigt länge sedan jag var på en 3D-film. Sist jag gick på en 3D-film. Då, då, då tog man bara ett par glasögon ur en stor låda. Och sen kastade man dem när man var färdig. Men nu måste man köpa sina glasögon för 15 kronor. Okay. Ha, och, och, och det har du några, några intressanta reflektioner kring? ja jag är, Absolut. Jag kan dra paralleller till hänglås, nämligen. Ja, det, det, det, jag kan se relationen där. För det, det, De här fick mig gratis man... förut. Nej, Nej, det var inte så Nej. jag menar. Hur menar du? Så här menar jag. Nu har SF... SF... Eh, på deras hemsida står det att läsa. Jag har ju till och med gjort research om det här. Oj. Eller, ja, inte jag. Någon gjorde det åt mig, eh, min tjej. Eh, och... Eh, de går ut med på hemsidan att de har börjat med det här för att de vill eh, värna om miljön. Och mm -hmm. I call that bullshit. Ja. För de har gjort så här enbart för att de ska tjäna ännu mer pengar. glasögonen kostar visst 15 kronor. Det är inte jättemycket pengar. Men om jag behöver betala... Man går ju sällan på bio själv. Så det blir 30 kronor minst varje gång. Mm. Uh. Man kan ju dela på glasögonen Ja... Fast då ser du bara halva filmen. Ja. Så vad heter det? Det är ju liksom inget alternativ, tycker jag. Men grejen är den, för nu måste jag så alltså från och nu måste jag komma ihåg att jag har ett par glasögon Ligger i en jävla låda här hemma och ta med mig dem när jag går på bio nästa gång När jag ska se en tredje film. Ja, men det, är ju så en... Jag, det är så jag tänker hela tiden. Så fort jag ser en tredje film så tänker jag nu ska jag spara de här glasögonen till nästa gång. Mm. Så blir det aldrig. Nej, och gör man det. Du, ju, du kommer ju glömma bort dem. Jag kommer garanterat glömma bort dem nästa gång jag ska gå på en tredje film Och det är det som är, är, är varför jag refererar till hänglås. För det är samma sak med hänglås på badhus. För att du ska kunna låsa in dina grejer där måste du ha ett jävla hänglås med dig. Och det glömmer man alltid när man går och badar också. Och då är man tvungen att köpa ett nytt hänglås. Jag har jättemånga hänglås hemma Tommy. Mm. Snart kommer jag ha lika många 3 glasögon hemma. Ja, allt bara för att eh, de ska tjäna ännu mer pengar på mig. Så det hemskaste för dig vore om de lanserade badbio? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ellen Page är ju gay. Hon är ju det. Eller... Hon har ju väl alltid varit det. Så det, det i sig är väl ingen nyhet. Nej, precis. Nyheten är väl att nu vet vi att hon är det. Exakt, vi har inte vetat om Så den här det. nyheten handlar egentligen om oss. Mm, precis. Och hur vi äh, äh, behandlar denna nyhet, kanske. Ja, jag har ju sett en hel del... Äh, äh, splittrade reaktioner. Det har väl inte varit några negativa relation, reaktion, reaktioner men eh, till exempel det är ju många män som tycker att hon är söt och skärmig. Mm, och som påpekar att oj då, nu kommer jag ju inte kunna ligga med henne. Precis. Ja men precis, att... de ser det som lite synd sådär. Ja, precis. Eh, och det är ju fint att de att de, att de respekterar hennes... Eh, Lesbiskhet mm. Men personligen Så känner jag att jag har Exakt Lika stor chans att ligga med henne Idag som jag hade för två veckor sedan Ja det har väl inte blivit någon större skillnad där va Nej jag har ju kollat den här äh, Ellen Page Knullmätaren här och den står Fortfarande på minus 2000 Ja precis Den har liksom inte rört sig Någonting Nej men vi får skicka den till Schweiz sen, så får de köra den i den där Particle Collider-saken mm. och se om den har rört sig en mikronanometer eller något sånt där. Ja, men, det... men jag förstår inte riktigt varför man ska vara ledsen över att hon är lesbisk. Nej, precis. Och det är en annan sak med den här aspekten, det är lite därför både du och jag känner att vi vill vi vill ta upp det här, för det här är vårt forum, här får vi säga precis vad vi vill. Ehm... Um... Precis som du Eller och jag Eller precis som mm. jag Så tror jag Vi tänker lite lika när det kommer till såna här Saker för att nu för tiden När det finns Någonting som heter internet Och på internet finns det ju sociala medier mm. Och Det här gäller ju båda hållen När någon har gjort någonting riktigt dumt Eller någon, när någon gör någonting Som är riktigt bra då är det väldigt viktigt att man ska bassonera ut det eh, från sitt flöde. och någonting jag Man måste ha en kommentar, man måste ha en åsikt. Om allting nu för tiden. Ja. Eh, och, och det där kan jag bli lite trött på. För jag, börjar, jag, jag kan känna mer och mer att folk egentligen har de ingen åsikt. Men de låtsas ha en på sociala medier bara för att då ser det bra ut. Om då får man vara med. Exakt. Min, min, mitt, min Instagram eller mitt Facebookvägg eller mitt, mitt Twitterkonto ser mera korrekt och bra ut om jag håller med om vissa saker eller om jag inte håller med om vissa saker. Va, vad är det du skulle vilja ohålla med om då då? När det gäller Ellen Page. Ja, det är bara rent generellt. Vad är, det för vad är det för åsikter du har som går emot eh, the zeitgeist? Den allmänna diskussion. Alltså, det, det är väl det. Att, jag menar, jag, jag menar, om vi tar Ellen Page som, som exempel. Mm. Jag tittade på talet. När jag vaknade på morgonen så såg jag ja, det var ju svårt att missa att hon hade kommit ut. Då i lördagsmorse när jag vaknade Jag gick in och tittade på hennes tal Som var jättevackert Och det var ett jättefint tal You go girl Precis, men Och jag kände så här, gud det här är bra Men jag, jag, jag kunde inte förmå mig själv att delge det och dela, dela, och dela det i mina flöden Även fast jag känner att det här skulle jag vilja dela för det kan ju finnas de som inte har sett det. Aha, så det kanske är lite... Så... Nej, men det, det känns... Som att... Nu kanske jag förstår vad du menar. Ja. Vad, det här, vad hela det här bottnar i. För då i. ställer jag in mig i ledet. Du är lite hipster, så du liksom vill inte. Oh. Du vill inte vara som alla andra. Precis. Du vill inte följa strömmen. Nej. Jag kanske har... Fast jag vill inte, jag vill inte säga att jag är hipster då, Tommy. Det vill jag säga att du är. För jag vet att det går dig på nerverna. Det går mig på nerverna och tynta helvete. <laughs> um, uh, shit. Alltså, kommer det här bli så här uh, intervention nu? Att du kommer ställa mig mot väggen och uh, liksom blodde det här har pågått tillräckligt länge nu. Nej, alltså. Du är en hipster. Ja. Du måste sluta upp med det. Det här, det här är ju lite som, som Ellen Page egentligen. Att när, man, när, när hon kom ut så... Jag har aldrig tänkt att hon har varit gay. Men så fort jag hörde att hon hade kommit ut så tänkte jag... ja men Jo, hon är ju det. Mm. Och lite så är det med, med mig och hur jag ser på din hipsterhet. Okej. Okay. Att liksom, jo, alltså du är ju det. Och det är helt okej. Okay. Har jag ett hipster-tankesätt när jag liksom... <kör> När jag känner som jag gör. Att jag inte vill ställa mig i ledet. Ja, men alltså, jag, jag känner jag, jag, jag hade velat... Jag tyckte det var coolt att Ellen Page var lesbisk innan hon kom ut som lesbisk. Ja. <laughs> jag har ju inte ens kollat på talet. Jag, jag bryr mig inte överhuvudtaget. Så hipster är jag. Ja, men då kanske du är mera hipster än mig. Ja, som inte ens bryr mig. Jag, jag har inte ens klickat på det där talet. Jag bryr mig. Jag är ju ingen. Alltså det, det som jag ser det. Någon jag har sett tal Och jag tänker ändå ha ett, ett perspektiv på mm. det. Och en åsikt om mm. det. Och som jag ser hennes tal. Så är det ett tal för. Unga homosexuella. Som ännu inte har kommit ut. Har, har jag rätt där? Jo, men, så, så, absolut. Det kan jag tycka. För det, det är det är ju jättebra att, att, att en sån person som Ellen Page kommer ut. För det mm. är säkert jättemånga både, både liksom killar och tjejer som har henne som en förebild. Och, liksom... mm. och därför, känns, därför känns talet helt irrelevant för mig. För jag är inte en, en, en, en 16-årig homosexuell man som inte har, eller killar då, då som eh, inte vågar komma ut. Så jag behöver inte det där som hennes tal ger mig. Utan det en, en anledning för mig att se på det talet är för att jag vill se Ellen Page komma ut. Mm. Och det vill jag inte. Nej. jag är ointresserad. Det rör inte dig i ryggen, helt enkelt. Det rör inte mig i ryggen. Nej. Mm. Jag vet inte vad vi vill komma med det här egentligen. Vi, alltså, vi, vi, vi skulle prata om att Ellen Page kom ut och vi kom fram till att jag är hipster. Ja. Shit, but shit, but shit, but shit, but shit. Olympiska spelen är ju i full gång hur, många, hur mycket har du sett av OS Tommy? Uh, jag har sett Repriser Under rapporteringar Jaha uh, det, det jag har sett Från OS Det är, var en gif Men sen så förstod jag att det var ju inte från OS För det var ju en GIF de hade gjort för att göra sig roliga På OSP-kostnad Det var en GIF eh, om skidskytte Ja, jag vet Precis vilken gift du menar Visst är den rolig Är det är det den här podden och kommit till nu Att vi sitter och pratar, vi sitter och pratar Nu pratar vi giftar. Ja. Har du sett den giffen? Ska, ska inte vi börja recensera GIFar Jo, det borde vi göra Det var ju det vi skulle göra, för mm. du såg ju en Youtube-kanal Mm som heter Beyond the Trailer. Ja, precis, när hon recenserar en trailer. Ja, de recenserar film trailers. Ja, fast det är nästan som att de recenserar filmen baserat på ja, trailer. Ja, hon säger ju hur, hur hon tror filmen kommer vara och det här är det här är en fantastisk film, det här kommer dra in, det här kommer slå hos publiken och så mm. Och du blev ju ganska irriterad och upprörd på att hon står där och S säger Men jag tyckte det var så jävla idiotiskt. Så då skulle vi, skulle vi ta recensera giffar? Mm. Det var en briljant idé jag fick. Vi, vi, ja. vi kan ju testa det nu då, hur, hur det slår ut. Ja. Den här giffen då, Tommy, ja. som det är ett det är skidskyttar som... Det är det. Vad heter det på engelska? Mm. Det är ett jättesvårt ord på engelska. Jag vet inte vad Gratis, det Ja, Thon någonting. Visst är det, thon. Ja, någonting. Inte Threatlon, inte Metadon. Inte Megatron. Nej, Jag vet inte vad ja. det heter. Skiatlon. <laughs> Skishutalon. Skishutalon, ja. Vi kör på Skishootalong. Skishootalong. det låter som typ hoppalong. Det låter som en sidekick till en cowboy. Men sak Eh... Skidskyttarna eh, börjar skjuta på varandra istället. Ja. Och det blir som typ en scen ur ett tv-spel typ. Ja. Eh, vad tycker vi om den här giffen? Utförandet till att börja med. Ja, alltså det är ju lite dåligt produktionsvärde ur det perspektivet att eh, reklamen eller de här... Um... Små murarna inte har Sochi-loggan på mm, sig precis. Och är inte lila och vita Nej det, det, det. Så man ser ju ganska snart Att det inte är Sochi Så Giffen kan inte lura någon Nej, alltså det bryter ju Illusionen grann. Mm. Och det är ju synd för Man, liksom, man dras ju ur, ur Giffens immersion liksom. Ja, det gör man, absolut, absolut. Ja. Och tänker, nu är det liksom en Giff jag ser på här Och det här är inte på riktigt Nej, precis. Och giffar, vissa giffar kan man ju till exempel giffar på barn som ramlar. Där ser man ju att ja. det är ju autentiskt. Ja, för det är ju liksom hemvideo mm. och då ser man ju att reklamen på banners där är så so Precis. Så när, när man ser då ett, ett en liten femåring som trillar i störtloppsbacken då vet man att det där barnet bröt just ett ben. Mm. För det är på riktigt där. Precis, men det glömmer man ju genast bort Och det är det som är det fina med giffen För att då precis efter fallet Då börjar giffen om Ja, då får man se den igen Ja, och det är lite det Det är därför jag liksom Just giffar är Är något speciellt Men åter till skidskyttegiffen Jag missade i alla fall När jag såg den första gången Ja mm, Du då, vad fick du för känsla? Nej, det var väl det här uh... Det här är inte på riktigt Mm jag är lite mer svårtillfredsställd tillfredställd vad du ja, när det, ja, speciellt när det kommer till giffar faktiskt. Speciellt när det kommer till giffar? Mm, mm, absolut, absolut. Jag, jag vet inte om jag är lite mer härdad och avtrubbad än vad du är. Och du har ju sett en hel del värre giffar än vad jag har sett i mina dagar. Mm. Mm, jag har ju det. Jag är, jag är, det är svårt att få mig att skratta, tror ja, jag. Ja, faktiskt. Men... Var, det, var det verkligen det här vi skulle prata om när vi började det här? Nej, det var, det, började, det var ju inte. Det var ju inte Vi började ju prata om OS i stort. Eh, mm. Och eh, vad heter det? Har du märkt, eh, är du medveten om i vilket land OS går av stapeln? Mm. Mm. Eh, har du även märkt? Landet med världens bästa nationalsång. Den är faktiskt skitbra. Den, det, det finns ingen bättre Nej. En traktor. Vad heter det? Men har du också märkt av hatet mot detta land? Ja. Och hatet att OS går i detta land nu. Att det inte är helt okej. Mm. Och, det brukar ju bli så Det blev ju så sommar-OS när det gick i Kina också mm. Och det är väl en fin tanke eh, Och det är väl också lite det här För det är också sånt man har sett på sociala medier Jag tänker inte se en sekund av OS På grund av att det går i Ryssland Och, eh, och ja, folk Den stora grejen är väl det att Ryssland är inte så Väldigt eh, inställda till homosexuella Nej eh, men så, Ellen Page-tal kanske inte, det är så många som har tittat på i Ryssland. Vad vet jag? Men... I så fall kanske de stod där i en klunga med, med facklor och högafflar när de tittade på talet. Förmodligen. 75% av den ryska befolkningen anser att homosexualitet inte hör hemma i samhället. Och bör inte accepteras i samhället. Är det fakta? 75% Är det fakta, Tommy? Det är fakta, det är fakta Fak som är fact-up. Mm. Uh. Och då, sen kan man ju tänka på vad de andra 25 procenten anser om homosexualitet. Mm. Bara för att man tycker att samhället ska tillåta det så betyder inte det att man har en välvillig syn och en rättvis syn på homosexuella och deras rättigheter. Så 75 procent är ju liksom bara avspeglande för den allra mest extrema eh, synvinkeln mm. det, det. Men, och, det, det tycker du och jag också det, det, det är hemskt att det är så och nu är det så olyckligt att ja, nu går OS i Ryssland så är det för det jag tänker på eh, det är nämligen det här för att ett, att ett OS ska kunna genomföras då behövs det ju medverkare, atleter, idrottare. Och dessa idrottare, de har ju liksom, ja de har ju lagt ner ganska mycket tid för att de ska bli en av dem som får komma till ett OS och ställa upp för sitt land. Mm, utom vissa då då? Som bara råkar ramla in på ett bananskal, Eller som är inkvoterade ja, bara för att. Jam Jamaikas bobsled-team till exempel hade ju inte kämpat så mycket, så såvitt jag förstås. Ska vi prata om deras hjälmar lite snabbt? Ja, det kan vi göra. Jag tycker vi bör nämna det, va? Är de... För det första, ska vi komma över en... Deras hjälmar är vattenmeloner. Ja. Alltså, de... deras hjälmar är alltså målade som vattenmeloner. Uh, ja, eller så är det faktiskt Riktiga vattenmeloner Det vet vi inte Nej. För jag antar att deras utrustning Inte är top notch Tror du inte det? Tror inte du att, att liksom Lätt kan få sponsorer För att de är ju ändå ett sånt land Då när det kommer till just Bob eh, Som får ögonen på sig Och det är ju tack vare eh, Den här Vad heter det? Cool Runnings Mm. efter den så då kommer väl Jamaica alltid vara med i vinter och, och, och, och köra Bob så jag tror inte de har problem att få spons överhuvudtaget faktiskt jag har inte kollat upp det men jag skulle bli förvånad om det inte är Nike eller något av de större eh, märkena som sponsrar deras direktor och så mm. det är möjligt men eh, vattenmelon och stereotypen är då att eh, det är en konstig stereotyp faktiskt mm. Svarta gillar vattenmelon. Ja. Gillar du vattenmelon? Jag tycker vattenmelon är gott. Jag, jag gillar vattenmelon. jag tycker om honungsmelon mer. Ja, absolut. Det gör jag. Men för, för, frågan vi, vi kan ställa oss här då. Är det PR-människor som har kommit på den br briljanta idén tyckte de då? Att Bob-laget ska ha vattenmeloner på huvudet. Eller är det liksom laget själva som att kom igen nu, vi spelar på stereotypen och, och bjuder på ett skratt så att vi blir ihågkomna mm. för det för vi kommer ju inte vinna guld liksom. Mm. Jag hoppas att det är det sistnämnda men förmodligen är det det förstnämnda. Tror du vi ser um, det tyska speedskating laget ha hakors på sina dräkter? Jag tror inte det kommer hända men det är nästan samma sak. Faktiskt. Det är väldigt nära samma sak. Ja, eller, eller att de skulle hålla i, i en brattvurst. Ja, förintelsen och vattenmeloner ligger väldigt nära varandra på skalan. Mm. Mm. Så, absolut, så är det ju. Uh, men men nu, nu åter till OS igen. Uh, det jag pratade om förut. De här stackars idrottarna som har lagt ner jättemycket tid. Vi har ju, uh, vad jag har förstått. Uh, ett, uh, det går väldigt bra för skidlandslaget. Det svenska? Ja, precis. Vårt uh, skidlandslag. Och sådär. Och, och, herrarna också eller bara damerna? Jag tror att det är både herrarna och damerna. Jag ska inte sitta och, och säga, säga att jag vet. Men, uh, för det brukar ju vara som så att Sveriges damer är, är de som uh, bär medaljligan. Ja, liksom. det var ju när vi var små som det var herrarna som, som dominerade. Ska jag, ska, jag, ska jag komma med ett kontroversiellt förslag? Nej, men det, det tycker jag det här är väl ett perfekt forum att göra det i. Vad säger du om det skulle bestämmas i medaljligan där alla medaljer av diverse valörer läggs ihop och räknar ut en vinstsumma? Om männens medaljer var lite högre värderade än kvinnornas medaljer? Va? Nu får du får ta om det där igen. Sverige tar två guld, ett silver och ett brons i skidåkning. Okay. Uh, ett guld är från en man och ett guld är från en kvinna. Mm. Norge tar två guld, två silver och två brons. Mm. Men båda Norges guld är från män. Ska, ska två guld från män då vara mer värt än två guld, varav ett guld är från en man och en från en kvinna? Och med, det, med, det, med den frågan så, så tänker jag då att en kvinna som väljer guld är ju inte bäst i världen. För att om hon skulle åka ett lopp mot, eller spela en hockeymatch eller vad som helst mot en man eller ett manligt lag så skulle kvinnan med största sannolikhet förlora, menar du? Precis. Hon skulle förmodligen inte vinna guld då. Så att det du säger då, att en kvinna som vinner guld i en gren är bara näst bäst i världen. Kan inte titulera det sig... I, inte ens näst bäst. Det finns ju många män som är bättre än hon, menar. Mm. Men en man som vinner guld, han är ju verkligen världens bästa. Så är det här någonting du själv tycker? Jag tycker ju inte det. Nej, det var skönt att höra, Tommy. <laughs> Men samtidigt så stämmer det ju. Vi fick ju ganska mycket eh, positiva kommentarer efter premiäravsnittet. Ja Ganska, sa jag, jag sa det, Lite ja, Lite positiva Men någonting som jag har, har fått hört Det är så här att målgruppen Det är väl bara grabbar va? Väldigt grabbigt det här Mycket kuksnack och sådär jag, jag tror jag tror jag vet vad det beror på Vad kan det beror på Tommy? Att vi är två grabbar Ja, det är inte svårare än så och vi utger oss inte för att vara någonting annat heller. Nej. Men däremot så tänkte jag liksom så här: för att göra um, den här podcasten mera kvinnovänlig. Mm. Ja, men är det verkligen rätt ord? Vi är väl inte kvinnoovänlig? Nej, jag är ju feminist. Jo, men det, är väl, det, det borde väl jag också kunna titulera mig. Jag är så osäker på det. Just det, jag tycker det. Jag tycker det är farligt att ja, gå ut och liksom antingen säga hej, jag är inte feminist eller, eller samma sak hej, jag är feminist, som kille alltså. Ja. För det känns som att säga att jag är feminist eller inte feminist så känns det som att det spelar ingen roll vilk, vilket av dem jag väljer att säga. Jag kom, det finns risk att jag får skit ändå. Jag, jag trodde att det, var, att det var stensäkert att säga att man eh, är feminist vilket jag i många, många år nu. Inte alltid ansåg mig vara. Nej. Men vad jag anser när jag var när jag är tonåring, det räknas inte. Nej, precis. Då, så tonåring och tidiga 20, det räknas inte. Då, då var du inte feminist. Jo, men jag var ju det, men jag ville ju inte kalla mig feminist. Nej, fem. ja, det, ja, det är så du mer Och jag ja, förstår ja. fortfarande om är, de som inte vill det. Men det jag trodde var att det var att ingen skulle attackera och ifrågasätta att jag faktiskt titulerar mig feminist mm. idag. och så stötte jag på en ganska stor feministisk blogg mm. som har kan vi nämna den? Kan vi nämna det vid namn? Jag kommer inte ihåg namnet. Okej. Okay. Du kanske vet vilken jag menar, jag vet inte. Nej, Nej, det vet du nog inte, jag har inte berättat det här för dig. Nej, det har du inte. Det här blir, det här... Där hon skriver ett inlägg då att um, män ska inte vara drivande i den feministiska kampen. Nej, men precis, precis. Och att feminism endast är en kvinnofråga. Mm. Och då, jag först blev jag väldigt upprörd. Mm. För att när jag är förskollärare så kommer det vara en del av min jobbbeskrivning att driva eh, feminism. Exakt. Och det, var jag, det gör jag dagligen. Det står i läroplanen jag ska göra ja. det. Ja, det står ju inte ordagrant att man ska driva feministen. Nej, nej, nej. Men det är ju precis där den jo. säger. Mm. Och nu läser jag ekofeminism. Det visste jag inte ens att det var en sak. Nej. Ja. Eh, och sen så slutade jag bry mig för jag tänkte hon ska inte bestämma vad jag ska göra. Mm. Och sen så började jag tänka lite på det där och du som pappa till en dotter, eller? Ja. Det ligger ju i ditt största intresse jämställdhet för, för, för kvinnor Absolut. och din lilla flicka. Absolut. Om du ser någonting som du tycker är fucked up mm. så måste du kunna ta tag i det och vara drivande i, i den aspekten av kampen. Ja, gud ja. För din dotters skull. Ja. Du ska väl inte behöva sitta och vänta på att någon kvinnlig feminist gör det åt dig. Nej. Eller uppmana någon kvinnlig feminist att göra det åt dig så att du kan stötta henne. Nej. Det tycker jag, det tycker jag om en man som... Det ligger i allas intresse. Kvin feminism är inte en kvinnokamp. Feminism är Allas kamp mm. Även den som är emot feminism Och inte vill ha De De, de värderingarna I samhället kommer tjäna på Ett mer jämställt samhälle mm. Så jäklar mm. Men som sagt Jag har försökt sluta bry mig och inte bli mig Och inte bli så upprörd Över vad en, en väldigt liten skara tycker Hoppas jag mm. Jag har, jag har alltid känt mig väldigt välkommen i feminismen, i övrigt. Mm. Men, och aldrig blivit ifrågasatt. Du, men det du säger, för jag tycker att det, det börjar känna som att det är lite liksom... Att, att, att, att, att, att, att ta steg in i feminismen idag, som kille, är lite läskigare än vad det var förr. Ja, kanske. Mm. Men nu ska jag alltså försöka komma med ett litet tips alltså, jag har blivit medveten om en sak eh, som förmodligen är alla kvinnor redan medvetna om det men de kanske inte ny nyttjar det här det är inte det du nyss lärde om du pratar. det är om. inte det om ödomshinnan att den okay. inte existerar mm. eh, utan det här är eh, nämligen någonting helt annat Tommy eh, en gång i månaden en vecka i månaden då, så. <laughs> så har ju eh, kvinnor, de, många, väldigt ont på grund av sin menstruation. Ja, och det är inte det du har lärt dig? Nej, det har jag inte lärt men det har jag vetat ett tag. Men däremot, okay. eh, hur man kan eh, inte ta tillvara, för man spar ju inte mensen, utan hur man eh, förhindrar att mensen eh, rinner ner för sitt ben, bildligt talat för okay. mig har det funnits tamponger och bindor. Ja, men det är ju inte det. Enda. Jag har fått lära mig att det finns någonting som heter menskopp. Helt rätt. Jag har sett en menskopp i verkliga livet nu. Ja, och den det har jag också. den såg inte ut som jag trodde att den skulle se ut. Det som jag när jag fick Borde heta menstruatt nästan exakt fast det är inte hål så jag Nej. Vet inte. Nej. Men, alltså, jag, jag, det, jag fick även lära mig det att så som jag trodde att en mänskopp skulle se ut när jag fick höra talas om mänskoppen det var en pesar ja uh, det kan jag förstå att och då när jag fick höra talas om att jag har mänskopp och då, tänkte jag, då fick jag bilden av pesar i mitt huvud och då tänkte jag men det ryms ju ingenting i den Nej. Men det jag vill säga då, jag har då förstått att det här med mänskap är hur bra som helst för ditt underliv. Det kan ju inträffa vissa komplikationer då. Okej, okay, har du hört talas om några komplikationer? Det kan vara väldigt svårt att få ut det. Okej, okay, okej. Okay. Um, det blir som ett baksug eller någonting. Personen är fråga som jag har som har lärt upp, upp mig då när det kommer till mänskap. Jag undrar vem det är. Uh, det är min flickvän. Mm, det, det tror jag är uppenbart. Mm. Och uh, hon har aldrig... För jag blev ju självklart nyfiken. Så jag ställer ju massor med frågor. Men hon har aldrig upplevt no och, några... Krångligheten med den här mänskapen. Och hon, för... Nej, hon kanske, Det kanske bara är uh, unga kvinnor det gäller. Ja, eh, min flickvän är ju till åren kommen. <hör> inte, ja. In, inte last gammal. Eh, Nej. Fortfarande yngre än mig. Ja. Eh, men hon är ju inte 18 år. Nej. Och det, det kanske är en ålders, åldersfråga. Det kanske är att när man blir äldre... Då kanske man tar steget från tampong alltså jag vet alltså nu nu nu kommer jag bara gissa men eh, en kvinnas mäns cykel cykel inte män. <laughs> kvinnas menscykel en cykel är alltså <laughs> när kvinnor inte använder mänskopp. <laughs> eh, så här jag tänker att först börjar man med tampong Sen övergår man till att använda sig av binda. Tampong låter lite som thai -mat. Jag vill ha en eh, fyra bitars tampong. Fyra tampong. <laughs> <Fortsätt>. <laughs> Med avokado. Vad heter det? <laughs> och sen när man blir äldre eh, så går man över till mänskopp. Eller är det... eller, eller Tampong och binda. Är det... Det kanske man kör som kombo att man har tampong i början av menstruationen och sen så tar man binda i slutet av menstruationen. Jag vet inte. Det jag har... vet jag att det Jag har ingen om. aning. Men hur som haver. Um, har du slida, har du mens, testa menskopp. Uh, jag skulle göra det utan att tveka. Mm. Uh, men för att liksom återgå till det här. Uh, för Som sagt, tampong... Och speciellt OB, alltså den här blåa förpackningen. Det är liksom. Det var vad min mamma hade när jag var liten. Och det var ju väldigt fascinerande. Eh, när man såg henne använda en tampong första gången. Eh. Uh, ja. Uh -huh. Mm. Men i alla fall. När jag skulle gå och eh, köpa tamponger till eh, en för detta flickvän för första gången. Ja. Uh -huh. eh, då kom jag till till min lokala Ica-butik. Mm. Och gick till hyllan där med alla bindor och, och, och tamponger och sådär. <hör> och så stod jag där och började titta. Tog förpackning och började läsa på den. Um, och jag blev lite så såhär... Uh, jag, blev, jag blev lite bekymrad. För jag, det uppstod nämligen ett problem i mitt huvud. Och, och ja, du vet, den när man börjar känna sig lite röd eh, i ansiktet, man, det är lite pinsamt. Hur gammal var du? Ja, du, det här var... så alltså, vad kan det här ha varit? Det kan ha varit 7-8 eh, år sedan, så att jag var väl 28-29. Mm, Okej. Okay. Mm. Du var 29 år och... Tyckte det var lite pinsamt att din flickvän hade med Nej, nej, nej. Det, inte var, det var inte det som var pinsamt. Utan det var frågan som eh, började formulera sig i mitt huvud som kändes pinsam. Eh, okay. Och jag visste att det här... är Hur skulle det kännas om jag stoppade upp en tampon? Det var inte alls det jag tänkte heller. Eh, okay. Men det var en fråga som jag på en gång förstod. att Jag kan inte gå och fråga någon av de som jobbar här på Ica-butiken. Den här frågan. För det skulle vara pinsamt. Ja, men jag behövde ha svar... På den här frågan ändå. Eh, för att jag skulle kunna känna mig. Att jag hade köpt rätt produkt. Till min flickvän. Och den enda som kunde svara på frågan. Insåg jag ju, Det är ju självklart min flickvän. Så jag ringer upp henne. Och lite fint. Säger jag så här. Att. Eh, du. Eh, alltså du vet ju att jag, jag tycker du. Är, är skön. Och tight och, och sådär. Uh, men jag är lite osäker på vad jag ska köpa för storlek på Mark. Det var allt för den här gången. Du kan lyssna på oss på tommolode.se. Vi finns på iTunes, Tommy. Äh, äntligen. Ja, det gör vi. Uh, gå in på Facebook, skriv en kommentar. Facebook.com, snedsträck, Tommy och Ludde. Får man komma med förslag på hur vi ska prata Det vet jag inte. Än så länge är det här precis bara vårat. Ja, nej jag vet inte heller. Men någon gång måste vi, om vi inte redan fick det idag, <här> vi får... torka på saker och prata Ja, men precis. Um, vad heter det? Vi... Än så länge så klarar vi galant av att fylla den här tiden med skit själva. Men någon gång i framtiden kanske vi ropar hej, hej, hjälp oss. Men eh, inte idag, och inte nästa vecka heller när vi är tillbaka, för då tuffar vi på som vanligt om vi. Ja. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, on and on, and on